Tack och varmt välkomna till Ikerins podcast nummer två då för mitt sittande år. Eh, idag har jag med mig två underbara gäster, Olivia Forselius och Felix Backgård. Mm. Varmt Tack Tack eh, Idag på agendan så har vi planerat lite, vi ska diskutera tre saker eh, kring lite upp och ner. men rutiner, idoler och eh, även lite bra studentmat. Det är väl nog alla att höra lite om, tänker jag. Mm. Men om vi börjar med att ni presenterar oss själva lite. Olivia, vem är du? Jag heter då Olivia Ferselius och jag går andra året på industriell ekonomi. Trilligt. Jag är 22 år gammal. Var kommer du ifrån? Sigtuna. Sigtuna. ja. Mm. Ligger mittemellan Uppsala och Stockholm. Trevligt. Mm. Hur har din omställning till Göteborg gått? Jag tror den har gått bra. Jag brukar ju åka hem ibland och hälsa på såklart då. Men det som har jobbat mest jobbigt är boende tycker jag. Eh, för det tog väldigt lång tid innan jag fick förstahandskontrakt. så alltså jag har flyttat runt ganska mycket. Mm. Eh, bort mycket såhär andra hand, kollektiv och kompisar. Så det är väl det. Men annars är Göteborg ganska lätt att komma in i. Alla är trevliga liksom. Skönt att höra, skönt att någon Har du anammat Göteborgs humorna? Nej, mer, eller lite mer än förut. På det. Ja, jag jobbar på det. Ehm, det är lite roligt faktiskt. I början trodde jag att det var typ hallo, eller jag trodde jag var Så alltså, jag trodde inte folk sa så på riktigt. Mm. Så det tyckte jag var kul när de kom hit. Då var de hallo, eller jag var haha, hallå", eller? Till Göteborg säger jag inom citattecken. Hur känns det för Ja men Det känns väldigt bra. Jag tycker jag att Göteborg är en väldigt trevlig stad och mycket roliga människor. Trevligt. Kontra din hemstad Umeå, hur känns det? Ja, Umeå ligger alltid varmt om hjärtat men... Ja, Göteborg är i alla fall topp två kan jag säga. Ja. Topp två. Det känns som om man första. är från Umeå så gillar... Eller alla som är från Umeå gillar Umeå. Mm. Lite som Helsingborg. Alla som som är från Helsingborg älskar Helsingborg. <laughs> så du vadå? Du älskar inte Stockholm då? Jo, men inte på samma sätt. Jag går inte runt och bara, Ume eller ja och -so så. -so. Ja, men det är, inte, ja, det är sant. Det är väldigt, identifierar väldigt starkt med Ume och mm. allt vad det är. Alltså Björklöven och sånt där. Och ja. det vad är Björklöven? Lid... Det är ju världens bästa Aha. hockeydag. Eller Sveriges bästa i alltså. ja, Jag kollar inte på hockeydag. Fast eh, om jag inte minns fel var det Frölunda som vann eh, SHL igår. Ja, det var det. Men inte 1987, för då var en men <laughs> Jag är -historia, jag vill alltid. Tentorn vi lever mycket, på, lever mycket på gamla meriter uppe i <laughs> Så är det alltid. Jag måste bevara det som är fint. <skratt> I, I, I, I, I, men om vi hoppar på första samtalsämnen, rutiner? Har ni några? Alltså jag prövar någonting helt nytt nu förra uh, tentaperioden. Så jag körde infektion och 40 graders feber Oj. Och det, var det var är det ingen det? hit riktigt. Det inget jag skulle rekommendera alls. Så det är ingenting du kommer köra vid nästa tenta? Nej, förhoppningsvis inte Ja, det är kanske lite ofrivilligt också. Nej, men annars tror jag att Jag tror mycket på att ta hand om kroppen liksom Och se till att man tränar Och sköter det Sömn, mat och allt sånt där Och sen tror jag att jag skulle behöva kliva upp lite mer I pluggnivå, men jag tänker lite för mycket på må bra. <laughs> Själen är väl viktig dock. Ja, det jag är sant. Jag, jag hör dig, jag håller med dig. Om man du... läser inte så mycket om man är, inte mår bra. Eller man läser mer om man är lugn och kan ta in i informationen. Mm, precis. Mm. Men Olivia, vad har du märkt i den då? Ja, den jag... traditionella tenta-layouten så att säga. Mm, jag är inte riktigt en sån. Du är ingen sån. Ehm, jag var väl mer strukturerad förut. Så brukade jag ha liksom, första tentan. Då hade man ju med sig så jäkla mycket. Mm. Vattenflaska. Eh, energidricka. Olika sorters skodis. Men nu så man hinner man ju inte äta allting. Så jag brukar med mig vattenflaska. Och typ en energidricka. Mm. Men jag är inte så strukturerad. Utan jag springer in. Ibland har jag jättemycket ångest innan tentan. Så jag bara springer in och sätter mig. Och ibland så är jag redo. Taggad. Ibland går jag ut med pepplåtar, jag vet att du brukar göra det mm. Du har typ en låt som Ajme. du varje gång mm. Vilken det här är det? Det är Agorio for Strings test Och 2002 är ditt Extended Version <laughs> Jag har köpt en Jag har liksom samma tenta Eller provtaktik Sen i gymnasiet liksom, sen proven. Och då kör jag alltid den låten Och och så kör jag två Red Bull Och <laughs> mm. Och Det funkar magiskt. Mm, det har aldrig gått dåligt. Fysiotentat och så kugga, där jag kuggade det. hade du inte med magiskt bilar eller Red Bull för pressbyrån var stängt. <laughs> då. Så det är det enda jag skyller på. Det var inte kursen var svår och inte var jag som hade frågat. Vi hade inte min tentad tid någon spot så att säga. Det var lördag morgon tidigt. Precis. Mm. Så att jag räknade iskallt med att pressbyrån skulle vara öppet. Det var det inte. Jag tror jag också räknade med någonting. Den dagen mm. som inte gick hem. Ja det är provet kanske. Ja. <laughs> det kan vara provet. Eller kunskapen. Jag, jag har hört väldigt roliga liksom tentarutiner. Jag har några som vet jag innan varje tenta att de går till Noba. En barn som ligger här nära och tar en öl dagen innan tenta. Och det är deras sätt för att liksom komma in i matchbubblan. Och det har de gjort sedan vi började. Ja. Så. Det funkar ju bra alltså, det är ju, De lugnar ju ner sig mm. De pluggar inte så mycket sista dagen Sen går de och tar den, slappnar av mm. Och sen dagen efter kör ja. hur, hur ser en sista dag ut? Pluggar ni mycket sista dagen? Helst inte alls, men oftast brukar det vara att man känner att man inte kan det riktigt tillräckligt bra mm. Men absolut bästa vore ju inte behöva plugga sista dagen Bara gå ut och ha kul, gå och klättra Det är riktigt ja. bra Warm up i så Varför känns det som att alla i Umeåbor klättra? Är det liksom bara en gör alltså, i Umeå? Det är faktiskt så klättrad. sjukt namaste. Alltså det är verkligen, vi är där i stunden. Och då är klättringen perfekt för det. Köper. Men jag har väl Europas största sportanläggning något sådär, mm. och något här? tycker. jag. Ja, och de byggde just en ny klätterhall också. Som och är okej. otroligt fin. Kul då. Mm. Så jag, jag tror kugeln. inte jag hänger med det här. Med det. Mm. mm, säkert. Jag har, hört, jag har en till tips om att vara någon som hade tänta alltid i Efter två timmar, vårt tentor är återna, fyra timmar. Så efter två timmar Så gick hon alltid in på toaletten och körde lite joggeställningar och lite jogövningar och andades i, i en kvart. Och sen gick hon ut och körde nästan och tätade. Varje tenta ja hon så? Det står ju när man går in i den salen så skriver man in, eller när man är in på toaletten ja. och tätar, mm. skriver man in tid in, tid ut. Mm. Om jag var tenta vad skulle jag bara Och här kommer Lisa, hon är alltid på kvart. Men sen hörde jag om en kille som pluggar på Umeå universitet Som var ökänd på tenta sammanhang Varför tog han alltid med sig morötter och alla sitter tysta och fokuserar Och så är det någon som börjar tugga morot på bänken bredvid Det är inte alltid så uppskattat Nej, jag hade inte varit jätteglad om någon som hade morot på mig jag Tror att jag faktiskt ska inte ljuga? Han var ökänd alltså Ja, <laughs> jo precis Ja, Det är kanske inte det bästa att vara känd för Min kompis som bor i Umeå då hon säger hellre ökänd än okänd. Så att det mm. kanske passar in där. Ja men det kan jag köpa. <laughs> köpa. Och på tal om eh, känd. Idoler brukar jag traditionellt sett att vara kända. Har jag idoler? Så det här är inte mitt ämne, jag har inga tentoruntiner Jag har inga idoler <laughs> Men det är bra för då får vi lite ja. en annan vinkel på, mm. på det hela Så jag tror inte det är några problem Ja men jag tycker det är lite svårt, varför är skillnaden på idol och förebild? Jag har sagt att det är samma sak eh, Men en, en förebild är väl någonting som kanske är lite mer realistiskt kanske. Någonting som man har mer erfarenhet av och upplevt kanske känner jag medan alltså, idol kan vara någonting lite mer farfetched Någon människa man kanske aldrig träffat Ja, så, lite så här mål mot vision ja, precis. Visionen och det liksom ultimata Precis, precis. Lite som man brukar säga Aim for the stories land on the moon typ när det här <laughs> är Idolerna stjärnorna så är eh, Förebilden månad mm. Jag tänker typ En idol Då vill man liksom vara som den helt och hållet En mm. förebild tänker jag att då kan, Eller det är lättare att vara tänker jag För att då så kan man bara Marcus är min förebild för han är så himla bra På att eh, Jag vet att det, det, det är din förebild liksom. Men du i alla fall är inte min idol Men kanske förebild Nu får du förklara dig alltså Jag personligen känner att Jag, jag har en liksom, Jättetydlig liksom, ja, Förebild mer än en faktiskt. Ola Zernicke Han som har byggt Zernicke bygg Jag alltså, trodde du skulle säga Ola Nej, jag Det kan nog vara min alltså. Det är så ja, Ola är riktigt riktig god gubbe, så att Det är ju inte så dumt heller nej. Men alltså den här hela Seneca. Han, han är bara så jävla trevlig. Så ödmjuk och verkligen lyckad så bra i livet. Och, men ändå har tid åt alla. Och han är Sveriges snabbaste självgjorda miljardär. Eh, och eh, han, är, han är bara så genuint trevlig människa. Och har tid över till allt. Typ. Har du träffat honom? Ja, Han mm. kommer ju från Alingsås så att, eh, mm. han bor eh, med vid den bästa kompisar. Så eh, precis. Så att eh, Han är... Han är, ja, han är verkligen en idol alltså. Hur var mm. mötet med din idol? Var det stort? Eh, det var jättetrevligt. Jag kanske inte var lika pratklar som jag brukar vara utan jag lyssnade lugnt mer när jag pratade. Okej! Okay. lite ovarligt för vad jag var, kanske. Uh. Men eh, så att, så, jag har varit på något med honom där han har pratat om sina idéer och visioner. Och jag kan bara känna att shit vad inspirerad han är. Typ uh. så känner jag Just det, coolt. Men detta är ändå en nyfunnen idol Det var inte en idol jag hade sedan kanske fem års ålder Utan det är kanske någon jag har skaffat nu De senaste tre åren kanske. Mm. Så. Mm. Jag kan känna att man behöver en idol För nästan varje område av Intresse Absolut. Liksom. Mm. Mm. Alltså rent musikaliskt så är det nog Dave Grohl Som mm. är sångare i Foo Fighters mm. Absolut. Och sen när hon kommer ut i klättringen Så är det nog Alex Honnold mm. den Killen som håller på att utan rep liksom. De tuffaste klipporna i världen jag Tycker det är mm. helt sjukt och där kan man verkligen säga det här ouppnåliga, för det skulle jag aldrig klara. Liksom. de mm. måste man nästan ha en... Måste man inte vara lite galen? för att Jo, det finns ju en dokumentär med honom när man tittar på hans amygdala mm. i en magnetröntgen. Och så gör man ett sån här skräcktest för att se hur den ska reagera på vanliga människor. och Så har man liksom kontrollgruppen bredvid och så får man se att det är en julgran hos den normala människan. mot mm. hos honom är det nästan ingen reaktion alls. Och det är kanske det som behövs när man ska vara... 2000 meter upp på en väg inte. utan. Alltså man testar vad hans kropp reagerar på. Alltså eller? man visar bilder på läskiga saker typ. Alltså okay. så här Som väcker skräck hos människor. Uh. Men hos honom fanns det ingen reaktion jag är amygdala som är hjärnans skräckcentrum typ. Som jag okay. förstått det. Uh. Så han har någon sån här grej att han inte riktigt blir Han har rädd. inga spärr Ja. Uh. Uh -huh. Inte det om man definierar som en superhör. <laughs> okay. Kanske. Kanske lite mer. Uh -huh. ja. Samtidigt måste det vara jobbigt för det känns som att det är enda stunden. För man ser honom i en dokumentär så är nästan enda stunden han är glad, liksom, genuint. Mm. En är 2000 meter upp utan rep på en klippa liksom. Och står ute på en liten liten stenbit och hoppas att han inte halkar av. Typ. men Pratar han om det i dokumentären? Alltså hur, han, hur han mår annars liksom? Ja, alltså han mm. pratar mycket om att han kanske är deprimerad och sådär typ. Mm. Men det är en väldigt speciell person så att är... han har ju flickvänner och så där Och det är ju väldigt speciellt att vara ute och klättra utan rep på världens högsta klippor. Och ha sin mm. tjej som sitter Vem, i bilen och hoppas att hon kommer ner i en rimlig takt och inte med. Är, är Hon Är hon fine med det? Liksom, hon vet ju att han kanske inte kommer hem med honom. Precis, alltså det är lite speciellt kan tänka mig. Hon kanske har en annan cool Aktivitet för sig själv kanske Hon kanske <laughs> djuphapsdyker Sån här höjdhoppsdyker De som hoppar från jättehöga höjder Ja, mm. ja Det hade varit lite mäktigt Hur, kom, liksom, hur kompletterar man en sån människa? <laughs> det, det är en ständig fråga ja. ja Det måste vara jäkligt svårt alltså man är inte att ha den här motsatsen där <laughs> Precis. man <laughs> behöver en motpolet som ja. kan bromsa lite kanske men, men vad, vad tror ni är den här, liksom så här genuina vad är det som skiljer en vanlig person till eh, förebild eller idag alltså vad, liksom, vad är det liksom vilken egenskap tror ni är det liksom som, som gäller som får en att tänka till att shit den här personen i sin liv är det att de har lyckats eller är att de har personligen eller hur de beter sig Jag tror att det kan vara mycket att man tror att de har lyckats liksom ja. mm. För att man har en bild alltså, Idag kan det ofta vara att man har en bild av hur, hur den här personen ska vara även om man aldrig har träffat den mm. Att den är jättesnäll och skulle liksom, tycka om mig också och vi skulle ha kul ihop typ. men det kanske inte alls stämmer Det kan ju vara att den här personen frågar ett rövhåd vid sidan om intervjun mm. liksom. Men jag tror att det har mycket att göra med att man liksom kan bygga upp med förväntningar, Den här Att den personen är någonting Larger than life liksom, att det är... Tror ni att de här förväntningarna Stämmer ofta Eller tror ni om de, de som man träffas in i då Jag tror man kommer bli lite besviken Du mötte ju din Blev du besviken ja, men Det var ju då jag blev inspirerad Och då jag insåg jag bara så den här mannen att... ja, man. om du skulle träffa honom igen Eh, kanske mer vardaglig sammanhang liksom. nej, Alltså jag tror att Som jag ändå liksom baserar Den här eh, idealiseringen så, så tror jag att Det stämmer nog ganska bra mm. Mm. Det mm. kan så. nog bero på Vad man baserar sin idealisering på liksom. ja. att, Jag tycker ju Dave Grohl Är väldigt häftig för det han gjort musikaliskt liksom. mm. mm. Och då Kan det vara häftigt att träffa någon så Men så vet man inte, de skulle vara som personen, Jag tror Ty att det handlar om hur man ser upp till dem lite Ja. Tycker du det är skönt att ha en idol? Alltså är det hjälp för er på något sätt att ha någon att jämföra mot och så sträva mot? Ja men det blir väl något form av mål tänker jag. Mm. Alltså det blir väl ändå dit man sikta annars hade det nog inte varit en idol kanske eller en mm. så, så, så, så så ser jag det i alla fall. Mm. Ja. Du siktar 2000 meter. Liksom. Ja, jag inte, då måste jag byta idol. Ja. Ta någon som klättrar lite säkrare med repen. Ja, det kan ju sikta mot vissa egenskaper. eller någonting. Mm. Jäkligt starka fingrar. Ta... Ja. ja, det är det. Han behöver ju en flickan också. Det kan ju också vara idol. Jag kanske ska ta och skaffa mig en idol då. Mm. Jag tänker att idol är någonting man bara stöter på. Blir, uh -huh. man får en någon form av typ sån här wow-upplevelse. Mm. Kanske. Om man, om man så här tänker om man kanske ska få en så vet jag Men det kanske känns som att det blir lite... Krystat va? Typ. Mm. Framtvingat. <laughs> mm. Men man kanske ändå, om man börjar öppna ögonen. Då kanske så man ändå mm. träffar den eller ser en. Mm. Precis, man kan inte hitta utan att leta liksom. Mm. Mm. Men man kan ju ha mål och sträva mot ändå. Även om man inte... Har så, är det, så är det Men det är skönt att man har idag För då kan man bara fråga Hur kom du dit hur, hur, hur kom du dit är idag Eller vad är det, man brukar fråga på Och på tal om idag Så gör vi student inte väldigt ofta Någonting vi handlar mat När vi handlar mat så behöver vi också laga mat Så då tänkte jag fråga er Vad är er typiska studentmat? <skratt> Vad loggar ni? Vad är den klassiska to go till -låda? Ja, det är gryta. Det är gryta. Solklar gryta. Varierar lite tomatbas, kokos, mjölk eller bara liksom havregrädde typ. Jag käkar ju väldigt mycket vegans då. Mm. Och då är det mycket, gör egna kikärtor och sådär. Svällar dem gör själv. Gör egna? Nej men inte göra egna, men man köper torkade. Och så lägger man dem i vatten över natten. Och så kokar man dem i två timmar. Och sen är de klara. Blir det är godare än att köpa sådana här färda på butik. Framförallt blir det jävligt mycket billigare. Okej. Det är så riktigt sparknep och svälla sina egna... Va, vad tror du att du lägger på en låda? 10-15 spänn. Det är, bra. det är bra. Det är riktigt bra. För vissa veganprodukter som ska liksom vara ersättningsprodukter. Typ, mm. De kan ju ibland vara dyra. Mm, precis. Man får ju mm. hålla sig från halvfabrikat. Liksom. Ja. Det är ju dyrt Ja. Men jag kör mycket så här efter recept Och så går man in i affären med en handlingslista mm. Så man vet Och så vet man hur affären ser ut Och så bara bam in bam ut Och sen Effektivt. så man inte köper massa onödiga ja, grejer Men det, det är bland det värsta jag vet att gå till butiken eller affären Och så inte vet vad man ska handla ja. Alltså för att jag måste komma dit med en plan För annars känner jag mig kommer dit Och så känner jag mig så ineffektiv Och det känns som att jag bara ska ni, Jag, jag, jag vet aldrig Jag går in, kollar vad är det för extrapris? Går du och kollar i andra? Så kollar jag bara, ah, vad de köpt? <laughs> så jag det vad de har köpt. Ja men, ja hon har köpt broccoli. Och så tänker jag, mm, broccoli. så går jag och tar det med. Du söker liksom inspiration där och då? Ja eller när man går förbi och så ser man. För jag är väldigt, eh, det är lite synd. Hela min familj är superduktiga på att laga mat. Och sen kommer jag då. Och jag är jättedålig på att laga mat. Just nu så bor jag då inneboende. Så att jag har inte lagat matlådor och sen jag flyttar vid eh, jultyp. typ. Ehm, så det är ju bra för mig. Men mm. eh, nu är det dags då igen att börja matlåda. Men jag brukar köra grytor som du gör också. Och variera då typ tomatbas och grädde. Och ibland kör man asiatiskt. Ibland så så jag det lite. Köttbullar. Köttbullar. <laughs> jag har nog aldrig lagat det som matlåda. Det är gott. Mm. Det är jättegott. Mm. Men vi har faktiskt dragit igång en drive nu också Jag och min flickvän Eller jag har dragit igång den och jag lägger in saker där så vi har då recept liksom Som är schyssta, ganska billiga Och så mm. får man variera lite där Och så har man en ugnssektion Och mm. en grytsektion och en pasta sektion Och så gör man då varje söndag Så gör man någonting stort i ugnen Och så mm. någonting stort i en gryta har, har du, Gud Har du ett favoritrecept? Ja oh, Alltså beluga är Riktigt okay. bra Finns på portionen under tian. Ja. Ah, ah. Grymt bra antal matlådor för... Ah, Om inte hörde spänn. det, är en shoutout till portioner under tian. Det är ett Instagramkonto som postar recept och bilder på Instagram. För recept för under tian, portionen. Men Olivia, har du några favoritrecept? Nej. Några favoritrecept? Gud, jag har ju vad mina föräldrar lagar. Så jag är favoritrecept. Mm. Men jag kan inte laga dem. Jag brukar be folk. Jag är ingen sån här docks liksom, inget dokument så men jag har en liten så här, dagbok typ som är recept och sen om någon kompis kommer hem till mig så brukar jag säga, skriv ner ditt favoritrecept och sen så om jag har tråkert den dag så brukar jag eller man ska laga och inte vet vad jag ska laga så kan jag kolla i den ibland nice. eh, och då var det en tjej då som heter Ida, min kompis och hon hade ett väldigt bra recept med så kokonöt gryta och det var väl det som trevligt, men jag ska nog lära mig laga lax det är nice. verkar inte så svårt. <laughs> du är inte För... du är inte torsk du vet. <laughs> Nej. Det är <laughs> <laughs> Vad är ditt favorit? Jag sa inte om Bra fråga. Alltså göra såna här generella kompotter med med typ eh, kött, färsk, paprika, och så stoppar man i egentligen det man tycker om. Så majs gillar jag, moröt eller jag. Mm. Och så bara kör man det i gryta. Det tycker jag är väldigt gott. Och så kombinerar det med ris. Jag tycker det blir perfekt matlåda. Ja, eh, lätt kan gå frysakor och köra i kylen. Inga konstigheter. Mm. Men annars har jag ett go-to-recept. Är... Får jag visa. För jag har sett en bild som du löser och tyckte verkligen god. Vad var det? pasta. Nej. Nej, det var Nej. Tyvärr, tyvärr inte Jag har eh, sparris eh, pasta. Det är min go-to. Go ja. uh, go. Om jag vill imponera på någon. Det är det receptet jag har bemästrat. Jag liksom. kan det in och utan. Liksom. Mm. Så att, det tycker jag är jättegott. Mm. Har man lärt dig det, då? Uh, pappa. pappa. Mm -hmm. mm. Mm. Så att, det går i generationer va? Mm. <laughs> Tråkigt nog. Jag har träffat pappa. Ja, det har du. Mm. Första gången jag träffade Marcus så träffade jag även hans pappa. Mm. Och jag pratade mer med hans pappa den kvällen. <laughs> ja, du var, du var på min student. Ja. Det var ganska spännande faktiskt. Ja. Kände ni varandra innan? Nej. Vi gjorde inte det, det är så roligt. Mm. Vi har en gemensam kompis. Hon ja. som du bor hemma hos nu. Mm. Så att hon gick i skolan med en nya. Och hon frågade om hon hade sin student dagen innan. Så hon skrev till mig bara... Att jag har en kompis här från Stockholm. Hon har ingenting att göra om man inte hon hänger med. För inte med på instrument jag bara, Jo, vad fint. Det är faktiskt en plats till. Så att Oliver lärde inte känna mig först när du känner känna min pappa. Så att, ja. Han är lite snuggare, lite trevligare kanske också. <laughs> trevligare för <framförallt. laughs> Ja, så är det. Lite bättre att hyra. Pappa, det har Ja. man måste nog ta sig en liten sväng om runt i Sverige och träffa på rätten eller sådant. Nu har jag faktiskt varit i UMO, det här går men ja nog aldrig varit med. Men bucket list på den vad <laughs> som man kommit upp till mm, Ja men det krockar ju alltid med våra tentor då, då. Ja tyvärr mm. Men det finns ju om tenter men det finns ingen om brännbåssyran Var du med på Du var med på brännbåssyran som i Chalmers hostare va? Ja det var jag faktiskt Oj vad vi vann den ja. Shout out till eh, <laughs> Janne Stockhunters som vann eh, 2018s brännbåssyra på Chalmers Ja precis jag känner att mitt lag spek mig lite där faktiskt. Absolut. <laughs> När det går dåligt så är det vi. När det går bra så är det jag. <laughs> känner jag känner faktiskt personen som är obesegrad i Bremsalsyran. Den riktiga. Jaha, okay. så där, ja har att vi vann. Lag Felix kan inte ta lyra vi Vann ja, alla ja. matcher i gruppspelet och sen tog sig ingen upp till slutspelet. Ja. Alla lag bakis så, <laughs> så vi är obesegrade det. och sen lämnar vi det. Men det är ingen förlust, det räknar inte mer än ni Men hur många slutspelsmatcher är det? Är det liksom, är det åttondel, del, 16 del ja, det catchfinal? Är, det är längre bort än så. Det är ganska det... många slutspelsmatcher. Ja, ah, det är svått alltså. Det är väl typ 250-60-dels eller någonting. Ja. Ja. Men brem Brembo blir ju, alltså när man börjar spela, det är seriöst. Det blir så jäkla och roligt Ja, men det är grym ja. publiksport också. Så jag känner att, ja. borde ha Glenn Strömberg kom komma in och kommentera det där då? <laughs> Absolut, ja, jag känner det. Och det var ju, i år var det rafflande slut på den museen också. Det var ju ett sista slagman. Ja. De hade tre stycken på sista kon. Ja. Och de låg en poäng efter. Mm. Så de har ett slag på sig. Och han behövde träffa det, då skulle de vinna. Om man till till en bra höjdare, då hinner de in. Och så träffar han. Så där ja. Och publiken någon... går bananas. Ja, jag köpte. det. Ja, för när man spelar för skogs skull, det är ju typ aldrig någon... Det är ju typ två personer som koll på poängen. Då ja. är det ju inte lika spännande. Och båda fuskar. Och båda fuskar. Ja, och båda <laughs> fuskar. <laughs> ja, så det blir mer spännande om man ser då i realtid hur det ligger till hela tiden. Mm. Ja. Nej, kan höjda är inget. Spännande. Och på det där slagträtt så tänker jag att jag kan svarva av med lite en liten till Göteborgs faktiskt. Uh, har jag en liten fråga till er. Varför har man aldrig träffat på några alkoholister i Göteborg? så är det? Jag vet inte, tusan. De är så himla hemlighetsfulla. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, men de är lite, lite torra måste de vara. Men jag vill bara tacka Felix och Olivia för att ni tog er tid att komma hit och snacka lite med mig. Tack att man fick komma. Ja. Så att, eh, tack, klart slut. E i 2019- podd nummer två. Tackar för oss.